Коли дар мовлення повернувся до Даблдекера, то він говорив із щозанною, як зі знайомою, котру вряди годи бачить. У принципі, дабі, як і всі чоловіки, зосереджений лише на власній особі, і довго думати про когось іншого не здатен. На видавництво я наклав, кинув усе на заступників, звірявся Даблдекер. Воно і без мене крутиться. Сюзі, а чому ти тут? Де ти була так довго? Дружина-армада живе у батька. З армадою вже все. Мабуть, постійно розказую йому, який я, Гандон. Сюзі, вона має рацію. Я можу купити тобі все, що забажаєш. Купи джинши і бухла. Багато. прошепіла вона у відповідь. Відвернулася... Стрельнула телескопічним гаком, щоб не заплакати. Дабл Декер поїхав. Вона тільки почала приходити до тями і ось на тобі. Цей декласований журналіст із суїцидними маніфестами і фіолетовим волоссям. Якась папка у руках, схожа іграшкова, інфантильний. Ну, тут все ясно, травматичне дорослішання, ностальгія за дитинством, нав'язливі фантазії як альтернативи реальності. Прунський витріщився на шуз. Це ж є, воно, інстинктивне життя у дії, без зарплатній податків, соціальної функції, громадської місії. В останньому Прунський помилявся. Священна безвідповідальність. Я бездарний, несолідний Прунський – Мене вигнали з видавництва, навіть не вислухавши. «Це тобі, Шуз?» Я оце написав, а мій рукопис ніхто не хоче друкувати. Він нічого не вартий. Прунський простягнув їй свого дракона у правічній чоловічій надії здивувати жінку. Шуз зважила картонний шиток на руці. «Ну чого ж? Він таки вартий. Добрячий картон». Можна здати за дві банки пива, прямо на мішці дадуть. А можна взяти грошима або комбікормом. Шуз, ти не розумієш метафізики творчості. Здати рукопис, значить, утилізуватись як особистість. Я перетворююсь на крапку, я ніщо. У своєму голосі Нніпрунський виглядав кумедно. вибалушивши невидющі очі, Зосередившись на своєму внутрішньому скреготі, він не міг зауважити, як до каналу повертається чорний Cruiser. Шузанна такі наближення відчувала загривком. «Можна я тебе називатиму Пруня?» – спитала вона позмовницьки. «Називай». «Пруня, зараз сюди прийде один видавець». Кракс сидів у своєму кабінеті, устрявши остряком Куприка в шкіряне крісло. Він уже не перший місяць верховодив у видавництві замість шефа. Що тоді робить? Дабл Деккер, питається. Здійснює дистанційне управління? Ходить на кланові пиятики, як королева у конституційній монархії, щоб перерізати урочисту стрічку? Я теж таке можу. Треба поговорити з ним врешті-решт. Допоки. На його превеликий подив шеф тут же задзвонив з мобільного. Чуття одначе. У цього свина. Кракс. Вітаю. Як там діло? Без вас немає близьку. Даблдекер пустив сарказм заступника повзвуха. Хто там у вас виграв конкурс переказів татових книжок? Цуцвік молодший? Скільки йому років? А, 10 виповнилось. Слухай сюди. Зараз підійде один автор, дасть свій макет книжки і текст в електронному вигляді. Це може бути розвинуто у цілу серію для дітей з клану. Дай редакторам, хай подивляться. Поставлять в історію ім'я Цуцвіка молодшого. Там юний герой ловить дракона. Пускає йому зад кулю зі зміщеним центром, а потім вгадує, яка з трьох драконячих голів її виригає, ну і подібні пригоди. Словом.